Знову на далекій міській башті за перевалом дзвенить мідь. Тоб є годинник. Північна тьма. В шляхетний дім ледве доноситься глуха канонада. Передають у телефон. Наші пішли в контратаку. За портієрою в скляних дверях стоїть заграва. То за дальніми кучугурами горять села, Горять степи і виють на пожар собаки по закутках міських підворіть. В городі тиша, і мовчазний передзвін серць. Доктор Тагабат нажав кнопку. Тоді Льокай приносить на підносі старі вина. Потім Льокай іде, і тануть його кроки, віддаляються по леопардових міхах. Я дивлюся на канделябр, але мій погляд мимоволі скрадається туди, де сидить доктор Тагабат і Вартовий. В їхніх руках пляшки з вином, і вони його п'ють пожадливо, хижо. Я думаю, так треба. Але Андрюша нервово переходить із місця на місце, і все поривається щось сказати. Я знаю, що він думає. Він хоче сказати, що так нечесно, що так комунари не роблять, що це вакханалія і так далі, і тому подібне. Ах, який він чудний, цей комунар Андрюша! Але коли доктор Тагабат кинув на Оксамитовий килим порожню пляшку і чітко написав своє прізвище під постановою «Розстрілять!», мене раптово взяла розпука. Цей доктор із широким лобом і білою лисиною з холодним розумом і з каменем замість серця, це ж він і мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт, і я, главковерх Чорного Трибуналу Комуни, нікчема в його руках, яка віддалася на волю хижої стихії. Але який вихід! Який вихід! І я не бачив виходу! Тоді проноситься переді мною темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час. Але я не бачив виходу. Воістину правда була за доктором та габатом. Андрюша робив поспішно свій хвостик під постановою, а дегенерат, смакуючи, вдивлявся в літери. Я подумав коли доктор злий геній, зла моя воля. Тоді дегенерат є палач із гільйотини. Але я подумав, ах, яка нісенітниця, хіба він палач? Це ж йому, цьому вартовому чорного трибуналу комуни, в моменти великого напруження я складав гімни. І тоді відходила. Удалялась од мене моя мати, пробраз загірної Марії, і застигала у тьмі, чекаючи. Свічі танули. Суворі постаті князя і княгині пропадали в синім тумані цигаркового диму. До розстрілу присуджено шість. Досить. На цю ніч досить.